wale watumishi watumishi tunao tu, tunao upungufu wa watumishi sana lakini tiche tucho tunachoona ni kwamba kwanza ajira zinatoka serikali kuu. Kwao tukasema hili tulipendekeze kuu. Tuendelee kulilia. Lakini tunashukuru sasa hivi angalau wameanza kuziba nafasi. Sio wanaajiri, pia, uh, wanaziba nafasi wale ambao waligondulika, wana vieti vya kidato cha nne. E, Ili ni janga la mkoa wa Kagera kwa njia moja au nyingine kwamba tunao upungufu mkubwa kutokana na uhalisia kwamba idadi ya watu inaongezeka na huduma zinapaswa ziwafikie walengwa kutokana na vieti feki zoezi ambalo lime, limeendelea limepunguza kaka ka, kada kwenye upande wa maswara ya huduma za afya za nati zimekungwa sana e, na hospitali vituo vya afya lakini unakuja tena kwa walimu napo ile elimu bule kwa uandikishaji wa darasa e, ile awali kuanzia shule ya msingi kwa ujumla utumishi e, wake ni mkubwa ukienda kwenye watendaji wa kata na vijiji e, mapungufu ni makubwa